Лон Серж Голон Анжеліка Вогнище на Гревській площі. Частина 4, розділ 46. Коли вона відкрила очі, їй здалося, що вона бачить якийсь страшний сон. На кафедрі з'явився чернець Беше. Беше дав клятву над розп'яттям, яке йому простяг інший чернець. Потім глухим, уривчастим голосом він почав розповідати, як його диявольськи обдурив великий маг Жофрейдепирак видобувши при ньому із розплавленого каменю чисте золото, використавши для цього філософський камінь, привезений ним, мабуть, із країни вічної ночі, яку, до речі, граф люб'язно описав йому, як зовсім незайману крижану землю, де день і ніч гримить грім, де дме страшний вітер, за яким обрушується град, а одна з гір безперервно виплескує на вічні люди розпечену лаву, але, незважаючи на жахливий жар, криги не тануть. «Ось ця остання подробиця – гра уяви», – зауважив граф Депейрак. «Не переривайте свідка», – суворо сказав голова. Монах продовжував плести небелиці. Він заявив, що граф виготовив при ньому злиток з два злишком фунти чистого золота, яке пізніше було апробовано фахівцями та визнано справжнім. «Ви забули сказати, що це золото я подарував його високопресвященству архієпископу Тулуському, з благодійної мети». Знову подав репліку підсудний. Так, підтвердив зловісним голосом Чернець. Це золото витримало 33 спроби вигнати з нього нечисту силу, але тим не менш, маг зберіг над ним владу і коли захоче, може спричинити грім і змусити золото зникнути. Його преосвященство архієпископ Тулуський сам був свідком подібного жахливого явища, і це його схвилювало. Чарівник з гордістю говорив про гримуче золото. А ще він стверджує, що статний так само перетворити на золото і ртуть. Втім, всі ці факти були зафіксовані в меморії, яка знаходиться у вас. Масно спробував жартом згладити враження від слівчинця. Слухаючи вас, мій очі, можна подумати, що підсудний настільки могутній, що може перекинути цей величезний палац правосуддя, як колись Самсон розтрощив храм. Анжеліка відчула невиразну симпатію до цього тулузького магістрату. Беше, викотивши очі, квапливо перехрестився. «Не підбурюйте мага! Він, напевно, такий, самий, сильний, як і Самсон!» Знову почувся глузливий голос графа. «Якби я мав таку могутність, яку приписує мені цей монах Кат, я вжив би її не на те, щоб за допомогою чаклунства стерти з лиця землі найповажнішого Беше та йому подібних, а скоріше за все...» Скористався б магічними формулами для того, щоб зруйнувати найбільшу фортецю у світі, людську дурість та легковірство. Декарт був неправий, коли казав, що розум людини не може збагнути нескінченності. Яскравим прикладом нескінченної величини є людська дурість. Підсудний, не забувайте, що ми зібралися тут не для того, щоб міркувати на філософські теми. Та ваші викрутаси не допоможуть. В такому разі давайте вислухаємо цього гідного представника неосвіченої науки минулих віків. Насмішкувато кинув Депейрак. Суддя Бур'є запитав. Отче Беше, ви визнаний вчений і були присутні при виготовленні золота за допомогою алхімії. Так ось, яку, на вашу думку, мету переслідував підсудний, довіряючись сатані? Заради наживи? Заради жінок? Заради чого ж? Несамовитий, низькорослий Баше різко випростався, і Анжеліці здалося, що вона бачить перед собою злого духа, готового до нападу. Вона квапливо перехрестилася, і її приклад наслідували всі, хто сидів в одному поряд із нею ряду. Всі черниці буквально зачаровані цією сценою. Голосом, що зривається, Баше прокричав. «Я знаю його наміри. Багатство жінки? Ні. Жага влади, змова проти держави та короля». І це також ні, він хоче бути таким же могутнім, як сам Бог. Я впевнений, він вміє творити життя. Інакше кажучи, він намагається змагатися з самим творцем. «Очі мій, але чи є у вас докази таких неймовірних звинувачень, які ви зараз висунули?» Шанобливо спитав протестант Дельма. «Я бачив, можна сказати, на власні очі, як з його лабораторії виходили гомункули, а також гноми, химери та дракони». Багато селян у тих місцях, чиї імена в мене записані, також бачили, як вони часом тинялися під час нічної бурі і виходили з цього злощасного вертепу лабораторії, яка в один чудовий день була майже повністю зруйнована вибухом гримучого золота, як називає його граф, або, як його називаю я, нестійким сатанинським золотом. У залі пригнічені страхом люди важко дихали. Яка ж черниця втратила свідомість і її винесли. Голова суду урочисто звернувся до свідка. Він запевнив його, що хоче знати всю правду, але якщо він повинен судити за такі незвичайні чаклунські дії, як створення живих істот, що він завжди вважав найчастішою вигадкою, він переконливо просить свідка зібратися з думками та зважувати кожне своє слово. Масно додав також, що адресуючись йому як людині, обізнаній у науці герметиці, та автору багатьох відомих і схвалених церквою праць, він хотів би дізнатися, наскільки можливі такі явища, а головне, чи відомі йому такі прецеденти. Монах Беше знову напружено витягся і навіть ніби став вищим. Здавалося, ще трохи, і він як зловісний ворон злетить у своїй чорній широкій сутані. Немоводержимий він заволав. З цього приводу написано чимало праць. Ще Парацельс у своєму динатора Рерум стверджував, що пігмеї, фамни, німфи та сатири створені за допомогою алхімії. В інших працях говориться, що гомункулів, цих крихітних чоловічків завбільшки з дюйм, можна виявити у сечі дитини. На початку гомункул невидимий, і в цей період він харчується вином та рожевою водою. Про його справжнє народження свідчить тихий писк. Тільки дуже могутні маги здатні викликати це диявольське чеклунське народження. А граф Депейрак, що зараз тут, один з таких магів, наділених вищою могутністю. Бо він, за власним зізнанням, не потребує філософського каменю для перетворення простих металів у золото. А може він володіє тим зародком життя та благородних металів, за яким він їздив, як він сам розповідав, на край землі. Суддя Бур'є схопився дуже збуджений і, заїкаючись від злості, запитав. «Ну що ви дасте відповідь на таке звинувачення?» Депейрак, не терплячись, низав плечима і втомленим голосом сказав. «Як можна спростувати вигадки людини, яка явно втратила свідомість?» «Підсудний, ви не маєте права ухилятися від відповіді», – спокійно втрутився Масно. «Чи ви знаєте ви, що дали життя, як стверджує цей святий отець, маленьким чудовиськам, про які йдеться?» Звичайно, ні. І навіть якби це було можливо, я не бачу, заради чого я мав би робити це. Ви визнаєте, що можна створити життя штучним шляхом? Хто знає, пане голову, наука ще не сказала свого останнього слова, а у природі стільки загадок. Коли я був на сході, я бачив, як деякі риби перетворюються на тритонів. Я навіть привіз кілька таких рибок у тулузу, але там переродження не сталося жодного разу. Мабуть, вся річ у кліматі. Коротше, – сказав масно тремтячим голосом, – ви вважаєте, що наш творець не відіграє жодної ролі в створенні живих істот. Цього, пане, я не говорив ніколи, – спокійно заперечив граф. Так, я маю свої переконання, але я вірю, що все створив Бог. Тільки я не бачу, чому ви не припускаєте думки, що він передбачив деякі перехідні форми від рослинного світу до тварини або від пуголовка до жаби. Що ж до гомункулів, як ви їх називаєте, то я особисто ніколи їх не створював. Тоді Конан Беше дістав із широких складок своєї сутани якусь клянку і простяг її голові. Судді почали передавати її з рук до рук. Анжеліка зі свого місця не могла роздивитися, що в ній знаходиться, але вона бачила, як більшість цих поважних чоловіків у тогах осяяли себе хрестом, і почула, як один із суддів, покликавши молоденького клерка, Послав його до каплиці за святою водою. На обличчях судових засідателів було написано «Жах». Бур'є безперервно потирав руки, і важко було зрозуміти, чи то від задоволення, чи щоб стерти сліди цієї святотатної нечисті. Тільки один пирак, відвернувшись, не виявляв жодного інтересу до цієї вистави. Склянка повернулася до голови масно, і той, одягнувши окуляри у великій черепаховій оправі, розглядав її, і потім порушив нарешті загальну мовчанку. «Цей виродок, що знаходиться в склянці, швидше нагадує скам'янілу ящерку», – сказав він розчаровано. «Я дістав двох таких засушених гомункулів, які, мабуть, служили для чаклунства, коли з ризиком для життя проник у лабораторію графа», – скромно сказав чернець Баше. Масно звернувся до підсудного. «Ви зізнаєтесь про цю, цю річ?» Сержант, подайте підсудному посудину. Брумило, сержант, до якого звернувся голова масно, конвульсивно здригнувся. Він щось тихо пробурмотів і після деякого вагання схопив нарешті склянку. Та так незручно, що вона вислизнула з рук і розбилася. Публіка розчаровано ахнула. І одразу натовп кинувся до помосту, бажаючи ближче подивитися на дивну істоту. Але стражники вишикувалися перед першим рядом і зупинили цікавих. Нарешті один із стражників вийшов уперед, підчепив своєю алебардою з підлоги щось невиразне і сунув під ніс графу Депейраку. Мабуть, це один із тритонів, яких я привіз із Китаю, незворушним тоном промовив граф. Напевно, вони виповзли з акваріума, який я обігрівав за допомогою перегінного куба, щоб вода, в якій вони були, завжди була теплою, Бідні крихітні створіння. У Анжеліки склалося враження, що з усього, що сказав граф із приводу появи цих екзотичних ящірок, публіка почула лише слова перегінний куб, і по залі знову прокотилося дружне ах, що виражає жах. І ось одне з останніх питань звинувачення знову заговорив масно. Підсудний, чи відомий вам цей перелік? Це докладний опис усіх єретичних та алхімічних праць з однієї книжкової полиці вашої бібліотеки. До яких ви найчастіше зверталися Серед інших я бачу тут книгу «Де натура рерум» «Парацельса», в якій місце присвячене створенню таких диявольських істот, як гомункули Існування яких я дізнався від вченого «Отця баше», накреслено червоним олівцем А на полях вашою рукою приписано кілька слів Граф відповів хрипким від утоми голосом. «Правильно, я пам'ятаю, що я накреслив таким чином деякі безглуздя. У цьому списку фігурують також книги, які не мають відношення до алхімії, проте заборонені. Ось вони. «Італія вчить Францію коханню», «Любовні інтриги при французькому дворі» тощо. Надруковані вони в Гаазі та де, як відомо, ховаються найнебезпечніші памфлетисти та бульварні писаки, вигнані з королівства. Ці книги ввозяться до Франції таємно, і ті, хто їх купує, роблять тяжку провину. Згадаю ще, що у списку є такі імена, як Галілей та Коперник, навчання яких засуджено церквою. Припускаю, що цей список був переданий вам якимось дворецьким на ім'я Клеман, шпигуном, оплачуваним якоюсь важливою особою. Не знаю, ким саме, який кілька років служив у мене. Перелік складено правильно, але я хочу звернути вашу увагу, панове, на той факт, що людина включає в свою бібліотеку книги, керуючись двома міркуваннями, чи бажанням мати у себе свідчення людського розуму, це відноситься до книг Коперника і Галілея, або ж беручи зразки людської дурниці, він хоче оцінити успіхи, досягнуті наукою за останні півтора-два століття, і зрозуміти, в якому напрямі вона розвиватиметься далі і для цього йому корисно ознайомитися з вигадками – Парацельса чи Конана Беше. Повірте, панове, читання таких книг саме по собі тяжке покарання. Отже, ви не згодні з офіційним засудженням Римською церквою єретичних теорій Коперника і Галілея? Так, тому що церква явно помилилась, але з цього не випливає, що я розходжуся з нею в інших питаннях. І я, звичайно, вважав за краще довіритися їй, її досвіду, що стосується вигнання злих духів і чаклунства, ніж тримати відповідь перед судом, який за у софістиці. Голова театральним жестом розвів руками, закликаючи всіх у свідки, що він безсилий урізати цього непокірного підсудного. Потім, порадившись із засідателями, він оголосив, що допит підсудного закінчено, і зараз будуть допитані кілька свідків звинувачення. Він подав знак двом швейцарцям, ті вийшли і одразу ж за невеликими дверима, через які входили судді, почувся галас. До зали суду впустили двох ченців у білих сутанах, за ними чотирьох черниць і нарешті двох францисканців у коричневих сутанах. Ті, що увійшли, встали в ряд перед суддівським столом, голова масно підвівся. Панове, ми переходимо до найбільш делікатної частини процесу. Покликані королем, захисником церкви, вести процес у справі про чаклунство, ми повинні були знайти свідчення, які відповідно до положень, затвердженими Римською церквою, навели безперечні докази того, що пан Пейрак вступив в угоду з дияволом. Спираючись в основному на третій параграф становища, що говорить «Масно схилився до столу і почав читати» який говорить, що особа, що вступила в угоду з дияволом, називається зазвичай істинно біснуватою, має надприродну силу тіла і владу над духом і тілом інших людей. Ми відзначили наступні факти. Хоча у великій залі було дуже холодно, масно непомітно витер з щола і потім, трохи запинаючись, продовжував читання. До нас дійшли скарги настоятельки Сен-Леандерського жіночого монастиря в Оверньї, вона заявила, що одна з послушниць, яка не так давно вступила до їхнього монастиря і спочатку поводилася люб'язно, раптом почала виявляти ознаки одержимості дияволом. І вона звинувачує в цьому графа Депейрака. Вона зізналася, що колись він залучив її до розпусти і що в монастир її привело бажання спокутувати свої гріхи. Але й у цих святих стінах вона не знайшла спокою, тому що ця людина продовжувала її спокушати на відстані і, безперечно, приворожила її. Незабаром вона передала до Капітулу букет-троянд, який, за її словами, кинув їй через монастирський мур якийсь незнайомець, схожий на графа Депейрака. Але насправді це був демон, оскільки достовірно відомо, що цей дворянин перебував у цей час у Тулузі. Букет відразу ж викликав серед черниць дивні явища. Вони впадали в стан крайньої несамовитості, поведінка їх була непристойною. Прийшовши до тями, вони говорили про кульгавого диявола, одна поява якого приносила їм невимовну радість, і розпалювала. В їхніх тілах все пожираючу пристрасть, а послушниця, яка започаткувала всі ці заворушення, звісно, майже виходила зі стану божевілля. Зрештою, стривожена настоятелька Сен-Леандрського монастиря звернулася за допомогою до церковної влади, оскільки саме в цей час почалося слідство у справі пана Пайрака, і кардинал-архієпископ Паризький передав ці документи мені. Нині ми вислухаємо черниць цього монастиря. Перегнувшись через кафедру, масно-шанобливо звернувся до одного зі схилених ченців сестра Кармен де Мерекур – «Чи впізнаєте ви в цій людині того, хто на відстані переслідує вас? І хто кинув вам заклик диявольський і безглуздий – піддатися його ворожбі? Я впізнаю справжнього і єдиного мого володаря!» – гарним контр Альто вигукнула черниця. Вражена Анжеліка побачила під суворою вуалью чуттєве на обличчя красуні іспанки. Масно прочистив горло і, чітко вимовляючи слова, запитав. Але хіба, сестро моя, ви пішли в монастир не для того, щоб цілком присвятити себе богові? Я хотіла тікати від мого згубника, але марно. Він переслідує мене навіть під час богослужіння. А ви, сестру Луїзо де Ренфорн. чи впізнаєте ви того, хто являвся вам під час шалених видінь, жертвою яких ви стали? Молодий тремтячий голос тихо відповів. Так, мені, мені здається, але тільки в того були роги. По залі прокотився вибух сміху, а якийсь клерк вигукнув. Ну і що, можливо, йому насадили їх, доки він сидів у бастилії. Анжеліка спалахнула від гніву та приниження. Її супутниця стиснула їй лікоть, нагадуючи, що вона винна зберігати холоднокровність. І Анжеліка взяла себе в руки. Масно звернувся до настоятельки монастиря. «Я знаю, цей розгляд дуже обтяжливий для вас, сестра моя» але я змушений просити вас повторити свої свідчення перед судом. Літня черниця, яка ж ніяк не здавалася схвильованою, але швидше обуреною, не змусила себе довго просити і твердим голосом заявила. В останні місяці в монастирі, настоятелькою якого я є вже 30 років, відбуваються просто ганебні речі. Потрібно пожити у святій обителі панове, щоб зрозуміти, на які жахливі підступи здатний диявол коли він через посередництво Чаклуна може показати свою силу. Не приховую, мені тяжко виконувати цей мій обов'язок і болісно у присутності Мирського суду викладати такі образливі для церкви факти. Але його преосвященство кардинал-архієпископ наказав мені це зробити. Однак я прошу, щоб судді вислухали мене без сторонніх свідків. На превелике задоволення Абатиси та розчарування публіки Голова погодився на її прохання. Судові засідателі, а за ними і настоятелька з черницями, пішли в задню кімнату, де зазвичай розташовувалася канцелярія суду. І тільки карменці, та охороняли чотири чинці, що привели її, і два швейцарські гвардійці, залишилися у залі. Тепер Анжеліка розглянула свою колишню суперницю. Іспанка Ані трохи не втратила колишню красу. Навіть, мабуть, навпаки, в ув'язненні її обличчя стало ніби тонше, а її величезні чорні очі горіли якимось захопленим вогнем. Публіка, здавалося, теж пожирала очима зачаровану красуню. Анжеліка почула глузливий голос метра Галемана. «Чорт, забирай! Цей великий кульгавий виростає в моїх очах!» Анжеліка помітила, що її чоловік не удостоїв навіть поглядом усю цю виставу. Зараз, коли суд вийшов, він, певне, вирішив відпочити і, перемагаючи свій біль, спробував сісти на ганебну лаву, лаву підсудних. Йому вдалося це важко, і обличчя його спотворилося від болю. Він довго стояв, спираючись на ціпки, і тепер, після тортури голкою, яку він зазнав в бастилії, це аж змучило його. Анжеліка відчула такий тягар у грудях, наче серце її перетворилося на камінь. Поки Жофрей тримався з незвичайною мужністю, він говорив спокійно. Хоча в його промовах раз у раз прослизала властива йому іронія, що, на жаль, здається, справляло несприятливе враження на суддів і навіть на публіку. Тепер він відверто повернувся спиною до своєї колишньої коханки. Та й взагалі, чи бачив він її? Сестра Карменсіта, яка якийсь час була наче в прострації, несподівано зробила кілька кроків у бік підсудного. Ченці перегородили їй шлях і змусили повернутися назад. Раптом прекрасне обличчя іспанської Мадонни зовсім змінилося. Риси його спотворила судома, щоки що впали. Перед публікою постало якесь пекельне бачення. Вона хапала ротом повітря, мов риба, витягнута з води. Потім затулила рота долонею, стиснула зуби, закотила очі і на губах у неї з'явилася піна, а потім і бульбашки. Розгублений Дегрес схопився. «Дивіться, ми свідки! Вони пустили в хід трюк із мильними бульбашками!» Його грубо схопили та витягли із зали. Цей єдиний заклик не знайшов жодного відгуку натовпі, що затаїв подих, який, наче загіпнотизований, спостерігав за цією виставою. Тіло послушності тремтіло в конвульсіях. Похитуючись, вона попрямувала до підсудного. Ченці знову перегородили її шлях. Вона зупинилася, піднесла руки до чепця і почала судомно зривати його. При цьому кружляла все швидше і швидше. Ченців чотирьох кинулися до неї, намагаючись зупинити. Однак чи то вони не наважувалися діяти надто рішуче, чи то й справді не в змозі були впоратися з нею. Але тільки вона, як вже вислизла з їхніх рук, виявляючи при цьому силу тренованого борця і спритність акробата. Потім вона кинулася на підлогу, звиваючись як змія. Поповзла між ченцями, збиваючи їх із ніг. Вона робила непристойні рухи, намагаючись підняти сутани. Після двох чи трьох подібних трюків бідолахи ченці всі опинилися на підлозі в найнеблагочастивіших позах. Стражники дивилися на це звалище, де безладно злітали подоли сутан, мелькали чотки і не наважувалися втрутитися. Нарешті одержима, кружляючи і звиваючись, зірвала з себе свою чернечу пелерину, потім сукню і раптом стала на весь зріст. У тьмяному світлі зали публіка побачила її дивовижне тіло, зовсім оголене. Зійнявся неймовірний шум. Всі кричали, не в силах стримати себе. Одні хотіли піти, інші навпаки, глянути на красуню ближче. Поважного вигляду магістрат, що сидів у першому ряду, схопився, зірвав із себе мантію і, видершись на поміст в одному камзолі та коротких штанах, накинув мантію на голову карменсити, прикриваючи одержиму безсоромницю. Черниці, що сиділи поряд з Анжелікою, під проводом своєї начальниці поспішно піднялися. Побачивши, що це черниці з робітного будинку, публіка пропустила їх. Вони оточили карменциту та зв'язали її невідомо, звідки взятими мотузками. Потім, майже урочистою процесією, вийшли, відводячи свою полонянку, що продовжувала пускати піну. І тут, серед натовпу, що розбушувався, пролунавчийсь, пронизливий крик. Дивіться, диявол сміється. Декілька рук вказівно простяглися у бік підсудного. І справді. Жофрей Депирак, за кілька кроків від якого розігралася ця сцена, не приховував свого сміху. У цьому дзвінкому сміхові Анжеліка впізнала колишнього Жофрея, життєрадісного, безпосереднього Жофрея, який колись зачарував її. Але збуджена до краю публіка побачила в цьому виклик самого диявола. Обурений, обурений натовп рушив уперед. Стражники випередили їх та схрестили свої алебарди. Якби не вони, напевно, підсудного роздерли б на шматки. «Ідіть за мною!» – прошепотіла Анжеліці її супутниця. І бачачи, що вражена Анжеліка вагається, додала. «Все одно зараз усіх виженуть. Потрібно розшукати метра Дегре. Ми дізнаємося у нього, чи буде сьогодні вечірнє засідання».